Muhtarəm müsəlman qardaşlarım və qazalarım, hamınızı sizin Allahın salamı ilə salamlayıram və həmşəki kimi təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı sizə nəsiyyət edirəm. Yalnız və yalnız təqva ilə imanınızı artıra bilərsiniz, Allah yanında ən sevimli ola bilərsiniz. Bugünkü dərs, saf etmirəmsə, 14-cü dərsdir. Birinci cilt bitəcək, Allahın izni ilə. Allahdan istəyən budur ki, sona qədər İbn-i bu gözəl kitabını Peyğəmbər s.ə.v. həyatı barəsində yazdığı bu gözəl kitabı başa çatdırmağa bizə kömək olsun, bizə yardımcı olsun. Sonuncu dərsdə biz Peygamber sallallahu əleyhi və səfər namazı barəsində danışdıq. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm səfərə çıxırda zor namazının vaxtı daxil olarsa qılub sonra çıxardı. Daxil olmasaydı idi gecikdirər, əsr namazı ilə birləşdirib ikisini bir yerdə qılardı. Bu da dəlildir ki səfərdə iki namazı iki birləştdirdiyi namazı ikinci namazın vaxtında qıla bilərsən. Yəni zöhrlə əsri, əsrinin vaxtında məğriblə işanı da işanın vaxtında qıla bilərsən. Həmçinin başqa hədislərdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən zöhrün vaxtında zöhrlə əsri, məqribin vaxtında da məqriblə işəni qıldığı varid olub. Bu da dəlildir ki, bunun üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Zöhrün başlanğıc vaxtından əsrin qurtardığı vaxtına qədər zöhrlə əsri birləşdirib qıla bilərsiniz. Və məqribin başlanğıdığı vaxtdan işə namazının sonuna qədər Bu iki namazı birləşdirib qula bilərsiniz. Hər ikisinin Peyğəmbər s.ə.v. caiz olduğunu bizə göstərib. Yalnız və yalnız Arafada zöhrlə əsri əvvəl vaxtda qılıb. Sual olunur nə üçün? Və bintəymiyyə r.əhəməkullah bu suala cavab verir ki, Əsirin vaxtında artıq dua etmək vaxtıdır. Bilirsiniz ki, Arafada dua hədolunur. Arafada olan dua qəbul olunur. Və buna görə də peyğəmbər s.ə. zöhrün əsri əvvəl vaxtda qılır Arafada olduqda. Və günə günəşin batmağına yarım saat qalmış dua etməyə başlayır. Ta günəş batana qədər. Məğriblə nişanı isə əksinə, müzdəlifə də işənin vaxtında qılır. Çünki hər afanı gün kimi tərk edir. Gün kimi tərk edir, yəni məğriblə nişanı qılmamış, zəmiyyədik qılmamış, tərk edir. Müzdəlifəyə gəlib çatdıqda nə zaman gəlib çatırsa, o zamanda məğriblə nişanı qılır. O vaxt müsəlmanların sayı az idi. Lakin indi, əlhəmdülillah, müsəlmanların sayı o qədər çox ki, müzdəlifəyə bəziləri gecə yarısı gəlib çatır. Yolda izdiham olduğundan müzdəlifəyə gecə yarısı gəlib çatanlar məğriblə işəni o zaman qılır. Bu da Peyğəmbər s.a.v-in sünnəsidir. Və Rasulullah s.a.v-lə qarid olmayıb ki, o fərz namazını səfərdə ikən minik üzərində qılsın. Sünnə namazını qılması varid olub. İbn-i Oman radiyyallahu anhına rəvaid edir. Bu rəvaid da muslimdədir. Şəhir rəvaiddir. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gələrkən arxası Məkkəyə tərəf mininin getdiyi istiqamətdə sünnə namazını qılub. Və ayə nazil olub ki, hara üzünüzü çevirsəniz Allah oradadır. Yəni, hara qılırsan qıl, namazın qəbuldur minik üzərində getdiyi istiqamətə və sünni namazını qılarsansa. Fərz namazı isə Peygamber s.ə.v heç bir halda minik üzərində qılmayıb. Səfərdə olduğunuz zaman avtobusda, təyyarədə, gəmidə və s. Fərz namazını çalışın, qılmayasınız. Yalnız və yalnız o vaxt qıla bilərsiniz ki, artıq fərz namazının vaxtı çıxsın. Bu da çox Az təsadüf oluna bilər Çünki baxın, zöhr namazının əvvəl vaxtından əsr namazının sonuna qədər Olan vaxtda Sən zöhrlə əsri birləşdirib qula bilərsən Və mənə elə gəlir ki Elə bir minik vasitəsi yoxdur ki Ardızıq olaraq 6-7 saat geçsin Dayanmasın Hər bir mini vasitəsi dayanır Dincəlir Və bu dincəldiyi zaman Düşüb sən zöhrlə əsri birləşdirib qula bilərsən Həmçinin də məğriblə işənə Təsadüf olarsa Görsən ki, artıq namazın vaxtı çıxır O getdiyin minik nəqliyyat dayanmır Onda həmən nəqliyyatın içində Gedən istiqamətə fərz namazını qola bilərsən Bu da zərurətdir Zərurət olduğu üçün Amma Peyğəmbər s.ə.v.dən belə bir şey varid olmayıb Həmçinin yaşadığı yerə gəldikdə namazlarını heç zaman cəm etməyib. Peyğəmbər s.a.v. daimi yaşadığı yerdə, Mədinə şəhərində, heç vaxt namazı cəm etməyib. Yəni, səbəbsiz olaraq, heç vaxt namazı cəm etməyib. Yalnız və yalnız muslimdə qalait gəlib İbn-i Abbas radiyallahu anhmadan, ki, Peyğəmbər s.a.v. səbəbsiz cəm etdi. Bu, başlıqdır. Başlıqda belə deyilir ki, səbəbsiz namazı cəm etdi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. həqiqətdə hansı səbəbə görə onları etdiyini Allah bilir. Ola bilməz ki, Peyğəmbər s.ə.v. daima namazları tam öz vaxtında qılsın və sahabələrinə də bunu əmr etsin. Allah s.ə.v. Quran-ı Kərimdə bunu əmr etsin. Sonra özü dediyinə müxalif hərəkət etsin. Əgər bunu edibsə, ya bu Peyğəmbər s.ə.v.ə xasdır, ya da bunun səbəbi olub. Hansı səbəbə görə Peyğəmbəl s.ə.v. cəm edib qılıb. Həmçinin Rasulullah s.ə.v. Səfər üçün heç bir məhdudiyyət qoymayıb. Nə məsafəyə, nə də zamana heç bir məhdudiyyət qoymayıb. Demək ki, bu məsafədən sonra səfər sayılır. Ki, bəzilər deyir, 8-8 km və s. Elə bir məsafəni Peyğəmbəl s.ə.v. qoymayıb. Xalq arasında yaşadığın yerin sakinləri haranı səfər adlandırırsa ora səfər sayılır səfər adlandırmırsa ora neçə kilometr olur olsun səfər adlanma məsələn tutaq ki, Qazaqdasan Gürcistanın sərhədində bir kilometr bu tərəfdir keçirsən Gürcistana gedirsən Gürcistana 2-3 kilometr Evdəkilərdən soruşduqda deyirlər ki, səfərə gedib Kürdüstana ora sənin üçün səfər sayılır Və sən orada səfər namazı qıla bilərsən Lakin gedirsən sumqaytaya Öndə çəkilometr aralanırsan Lakin oranı səfər saymırıq Deyirik ki, orası sumqaytdir Və orada tə, tam qılırsan, vaxtında qılırsan Təməli, xalq arasında hara səfər deyilirsə Ora səfər sayılır və orada səfər namazı qıla bilərsən zamana gəldikdə Peyğəmbər s.ə.v zaman məhdudiyyəti qoymayıb. 4 gün qıldığı da rəvayət olunub, 19 gün qıldığı da rəvayət olunub və s. rəvayətlər gəlib. Bu da dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v zaman məhdud etməyib. Səfər üçün heç bir zaman məhdud etməyib. Hətta sahabələrdən varid olub ki, nəhavət döyüşündə sahabələr 6 ay səfər namazı qolublar. Və bu dəlildir ki, Peyğəmbər salı səlləm səfərdə olarkən səfər namazını yəni birləşdirib qısaltmağı yalnız çətinliklə əlaqələndirib. Əgər səfərdə çətin, çətindirsə, səfər sənin üçün əzab əziyyətdirsə, o zaman sən qısa və birləşdirib namazları qıla bilərsən. Səfər sözünün mənası da əzab deməkdir. Səfər sözünün mənaları çoxdur və bu mənalardan biri də əzab deməkdir nə zaman ki sənə səfərdə çətindir nə qədər ki sənə çətindir o qədər də birləşdirib namazları bula bilərsən və bu da təkcə ibn-i deyil bir çox alimlər rəyidir həmçinin ibn-i Teymiyyənin Əcmun 18-ci dil 24-cü səhifədə deyir ki bir çox alimlər rəyidir həm də, həm də onun rəyidir və bir də <coughs> Hüseymini bəyli Şərhül-Mumtidə 4-cü zil 498-ci sayfə Sonra müəllif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qirayəti barəsində danışır Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm necə Quran oxuyub necə onu bilməyib Der ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı Aramla oxuyardı. Ve Zəhira radiyallahu anha da olunub. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tayanır. Elhamdülillahi rəbbil-alamin. Tayanır. Er-Rahmanir-Rahim. Tayanır. Velikəyumid-din. Buc qoyurdu. Bu ən gözəl qiraətdir. Bəli, zəaizdir ki ardıcıl oxuyasan. Ayələri birləşdirib oxuyasan. Bəlkə şunə görə hər ayədə dayanmaq əfzəldir. Rasulullah s.a.v ərdən Quran-ı kərimi başqa sahabələrdən dinləməyi xoşlarardı. Məsələn, rəvayətlərin birində gəlib ki, İbn Məsud radiyallahu anhoya deyir ki, Quran oxu, o deyir ki, ya Rasulullah, axı Quran sənə nazil olub. Sənin yanında mən necə Quran oxuya bilərəm? Deyir, oxu. İbn-i Məsud radiyallahu anh ho, oxuyur. Oxuyur, gəlib çatır. Səfələmürəmsə bu Ayə Nisa surəsindədir. Fəkif eicə min kulli ümmətin bir şəhidin və alə həuləy şəhidə. Necə olacaq o zaman sənin halın ki, hər bir ümmətdən onlara şahidlik edən bir Peyğəmbər gətiriləcək, şahid gətiriləcək və səni, səni isə bu şahidlərə şahid gətirəcək Bu Peyğəmbər s.ə.v ən əfzəl Peyğəmbər olmasına dəlildir Hər bir Peyğəmbər öz ümmətinə şahid olacaq Məhəmməd s.ə.v isə bütün şahidlərə şahid olacaq Və bu ayəni oxuduqdan sonra İbn-i Məsud radiyallahu deyir ki, dayan İbn-i Məsud radiyallahu deyir ki, başımı qaldırıb gördüm, Rasulullah s.a.v. ağlayır Yəni, sevindiyindən ağlayır ki, Allah s.a.v. onu tüm insanların, preğəmbərlərin ən əfzəli seçib Ən əfzəli idi Həmsinin bu dəlildir ki, hər hansı bir şəxs tələbə də olsa belə, məliminin yanında Quran oxuya bilər Əgər o gözəl Quran oxuyursa Məlim onu dinləyə bilər Və bu da məlimin Təvəzəkarlığına dəlildir Həmsinin tələbə də çəkinməməlidir ki Mən necə Məlimin yanında oxuyum Axı o mənə öyrədib Bu dəlildir ki, Peyğəmbar sallallam Başqasından dinləməyə xoşdurlardı Həmsinin Quran-ı kərimi dinləmək İmanı qaldırır deyə Hər dəfə özün oxuyursan Başqasından dinlədikdə isə Elə bir yeni Təzə bir şey əşidirsən Quran ayələri necə var elə qalır Səs dəyişindiyinə görə Sənə daha çox ləzzət edir Çalışın, Quran-ı kərimi çox dinləyəsiniz Həmçinin Peyğəmbər s.a.v Quran-ı kərimi Təkcə Oturduğu yerdə ox oxumazdır Yəni, bəziləri ilə zənn edir ki Dəstəmaz alasan Pak Oturasan, abağına bir Quran üçün Oxumaq üçün bir bir şey qoyasan, onun üzərində ədəb ərkanla Quranı oxuyasan. Bu, vacib deyil. Rasulullah s.ə.v Quranı ayaq üstədə oxuyardı, oturan yerdə də, uzanan yerdə də dəstəmazlı və dəstəmazsız. Hər bir hərlə, Peyğəmbər s.ə.v Quranı oxuduğu varid olub, yalnız və yalnız cənabətli halda, cənub olduğu halda Quranı Quran oxumazdı. Quranı oxumazdı. Qur'an oxuduqda da bəziləri ya tələm tələsi goxuyur. Məsələn, Bismillahir Rahmanir ki, sən 1-2 aya oxudun, artıq bu getdi rukuya. Bu Qur'an oxumaq deyil. Bu Qur'an ayələrini elə salmaqdır. Və ya Qur'an-ı Kərimi şeir kimi oxumaq. Bəziləri hətta tərcümədə quran Kərimi şeirə oxşadıb. Halbuki Allah Subhanahu taala ki, bu Qur'an Şeir deyil, şair sözü deyil. Həmçinin Quranı vədi əsər kimi oxumaq, bəhkdən. Biz ona dedik və s. bu cür. Vaxdə ərəbcə, Ərəblərin arasında da belələri olub. Quran-ı kərim əvvəla təcvidlə oxummalıdır. İkincisi də gözəl səslə. Və gözəl səslə dedikdə Peyğəmbər s.ə.lə gözəl səs deyib, demək ki, seyqə oxuyasam. Bəzilər Quran oxuyan e, sanki Seygah oxuyur. Düzdür, mən onu yamsılaya bilmərəm. Onlar kimi oxuya bilmərəm, amma siz yaxşı bilirsiniz ki, kimlər Quranı kərimi oxuduqda Seygaha bənzədir. E, bu cür oxumağa bəli, bəzi alimlər icaza verib, tabari və s. kimi alimlər icaza verib. Ləkən bu demək deyil ki, bu icazə caizdir. Bir çox alimlər, sahabələr, Peygamber s.a.v. Bu cür oxumağı qadağan edib. <coughs> Alimlərdən biri eşidir ki, bir nəfər seyyah kimi oxuyur, Quran-ı kərimi. Seyyah kimi oxuyur, gəlir Əhməd ibn Həmbəlin yanına, deyir ki, bəs bu cür oxumağa nə deyə bilərsən? Bu cür Quran oxuyurlar. Nə fətva verə bilərsən? Deyir, sənin adın nədir? Dikkatən qulaq asın. Deyir, sənin adın nədir? Məhəmməd. Deyir, sən xoşlayarsan ki, sənə Muhammed desinlər Xoşlayarsan, bu cür səni yəni, ələ salsınlar Həmçinin Allahın kəlamını da O cür uzada-uzada Seyyahla oxumağı Allah xoşlamır Bu cür Quran oxumaq Bəyənilmir Məkkədə Keçmiş qədim zamanlarda Məzzin Təyin edilir padişah tərəfindən, o vaxt ki, xəlifə tərəfindən müəzzin təyin edilir və bu müəzzin azanı, hələ Quran ayəsi deyil, ə, Allahın kəlamı Quran deyil, Peyğəmbər s.ə.m.in öyrətdiyi azan. Azanı seyqah kimi oxuyur. Bu alim gəlir bir gün azanı özü verir. Azan verdikdən sonra başlayır həmən o zamanın xəlifəsini Tərifləməyə və onun adını Seygah kimi uzatmağa. Xalifə eşidir, qəzəblənir ki, bu kimdir, məni ələ salır. Dərhal gəlir, tutur onu, yəni, çağıtdırır hüzuruna, deyir ki, bu nədir, məni ələ salısan. Deyir, bu vaxta qədər fikir vermirsən ki, Allahın adı necə ələ salınır, Seygah kimi, Peyğəmbər Salı adı necə ələ salınır. buna fikir vermirsən, özünə gəldikdə dərhal qəzəbl Bəs, Allah üçün, Peyğəmbər üçün qəzəblənmək lazım deyil. E, ona görə də, əlhəm bizim məsqdə azan necə lazımdı verilir. Allah qardaşdan razı olsun və inşallah qiyamət günü ən hündür boy insanlardan olacaq. Və həmçinin Quranı oxuyan da, namazı aparanlar da, əlhəm dillə, necə lazımdır Quranı oxuyurlar. Və e, gördünüz ki, bayram namazında yalnız bizim məsli göstərdilər. Allah'a dua edin ki, Allah sabit etsin daima Peygamber sallallahu aleyhi yolunu gedənlərdən etsin bizi. Amin. Hamını da düz yola hidayət etsin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səhifədə deyir ki, "Meysam illə mällem yətəğennəmil Qur'an." Qur'anı gözəl səslə fəxumayan bizdən deyil. Deməli ki, başqa cür və yaxud Tamam, gözəl səslə oxumamaq Bunu demədik Deli ki Gözəl səslə oxumaq Başqa rəvətdə də gəlib ki Quranı xuduqda səsinizi gözəlləşdirin Baxın, görün necə Yəni, Quranı kərimi Gözəl səslə oxumağı İbn Qeyyim necə Hikmətli olduğunu izah edir Deyir ki, İslam gəldikdən sonra O ki, İslamdan əvvəl Bədəvi ərəblər cahiliyə dövründə fal oxlarından istifadə edirdilər oxa tərəfə düşərdirsə onunla hərəkət edərdilər bunu İslam, yəni Allah ələ, nə ilə əvəz etdi? İstixarə ilə İstixarə duası onun üçündür ki, istixarə edirsən Allah sənin qəlbini açır Yaxşı, o əməl sənin üçün xeyirlidirsə gedib o əməli edirsən xeyirli deyilsə Allah özü səni ondan çəkindirir hansı vasitə ilə Allah o an sənə göstərir. Həmsinin müxtəlif cür pozğunçuluğu nikahla əvəz etdi. O zaman yediyə yaxın nikah növləri var idi. Hamısı da batil adları var idi. Lakin hamısı fahişəlik hesab olunurdu. Bəzi qadınlar Qapılarının üstünə elan edir, yazıb elan edirdilər ki, kimi istəsə mənim yanıma gələ bilər. Sonra uşaq olduqda özü baxırdı, hansı kişidən xoşu gəyirdisə deyirdi ki, hə, bu uşağın atası falan kəsdi. Və yaxud başqa cür, hansı kişiyə oxşayırdisa uşağı deyirdilər, hə, bu bunun uşağıdır. Və yaxud da başqa cür, bir kişi deyirdi, mən sənə öz bacımı verim, sən də öz bacını mənə verir. Sürəbəcür, batil nikahlar var idi ki, İslam bunu İslam nikahı ilə düzgün, adaletli olan nikahla əvəz etdi. Vəli ki, qadını anlatmasınlar, nehir qadına zülm olunmasın və şahid həmçinin yenə qadını anlatmasınlar deyə bu qaydaları təyin etdi. Ondan əvvələs qadınların hörməti yox idi. Kim necə istəsə istifadə edirdi, İslam gəlib onlar üçün də haqq ümumularını təyin etdi. Həmçinin qumar oyunlarını idman oyunları ilə qaçış, özgüçülük və s. ilə əvəz etdi. Eləcə də musiqini o vaxt meyxanalarda çalıb oxuyurdular, insanları azdırırdılar. O musiqini də Quranın öz musiqisi ilə o gözəl əvəz etdi. Quranın musiqisi musiqi aləti ilə çalınmır. Bu yaxınlarda ərəb dövlətlərin birində bir nəfər peyda olmuşdu və Allah bilir. Şeytan ona dəsvəsə vermişdi və yaxud kimisə pulla satın almışdı, Allah bilir. Lakin bir nəfər peydə olub Quran-ı kərimin ayələrini gitarayla çalıb oxuyurdu. Fə onun kafir olduğunun hökmünü bütün İslam alimləri verdi ki, bu şəxs kafirdir. Quran ayələrini hələ salır. Və İbn-i burada görür nə deyir? Deyir ki, şeytana qulaq asmağı Allahın kəlamına qulaq asmaqla əvəz etdi. Bilirsiniz, İsra surəsi 64-cü ayədə Allah s.ə. deyir şeytana, hansı bir nisəsə öz səsini azdıracaq. Və hər bir Allahın zikrindən, Allah'ı xatırlamadan yayındıran hər bir boş söz Necə ki, loğman surəsi 6-cı ayədə deyilir, boş-boş sözlərlə insanları azdırırlar Hər bir boş söz şeytanın səsinə aiddir İstəyirsinizsə, biz heç kəsi məcbur etmirik musiqiyə qulaq asmasını Heç kəsə qadağan etmirik Həmsinin başqa boş-boş söylərdən heç kəsi səkindirmirik Kim istəyir, qulaq asa bilər özü bilsin Vakin unutmasın ki, bu şeytanın səsidir. Allahın səsi, Allahın səsinə işitmək istəyirsənsə, Quranı kərim, oxu, dinlə. Allahın səsinə işitəcəksən. Sonra Peyğambar s.ə.v xəstənin ziyarəti barəsində İbn-i Qəyim xəstənin ziyarəti barəsində danışır və Bu barədə xəstəni ciyarət etmək barəsində bir çox hədislər gəlib. Bu hədislərdən ən gözəli Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrə verdiyi sualda. <coughs> Rasulullah s.ə.v bir gün fəcr namazından sonra deyir ki, kim bu gün oruç tutub? Abubəkir r.a.v deyir ki, mən. Deyir kim bu gün xəstəni ziyarət edib? Hələ fəzir namazıdır. Abubəkir radiyallahu deyir, mən. Şükür. Deyir ki, kim bu gün cənazəni təqib edib? Abubəkir radiyallahu deyir ki, mən. Deyir kim bu gün miskinə yemək verib? Yenə Abubəkir radiyallahu deyir, mən. Hələ fəzir namazıdır, gör nələr edib? Vay, o kəslərinə alınır ki, bu cür sahabəni... Söyür, ittiham edir Lakin bir tərəfdən də Mən sevinirəm ki Odur sahabə Hər dəfə söyüldükdə Əcr qazanır Və qiyamət günü Onu söyənlər, onu zülm edənlərdən Hər birindən öz haqqını tələb edəcək Və hər biri də ona Savabından verəcək Söyüdüyünə görə Və görünə, Bəkir radiyallahu anh, anhunun və həmsinin onun kimi söylən sahəbələrin qiyamət günü nə qədər savabı olacaq? İnşallah. Mən demirəm ki, Allah eləsin, onu daha çox sevsünlər. <Gülüyor> Amma nə qədər söylürsə, bir o qədər də o savab qazanır. Allah onlara hidayət versin. Rasulullah s.a.v. deyir ki, hər hansı bir gün bu dörd xisləti edən şəxs zənnətə daxil olar. Zənnətlə müjdələyir Abubəkir radiyalanxana Çünki bir gün ərzində bu dörd şeyi etdi İndi fikir verin Baxın, görün Daim o məscidə gələn qardaşlardan kim? Aylarla məscidə gəlmir Soruşun, öyrənin Bəlkə qardaş ölüb Bəlkə qardaş Qardaşın nəyəsə ehtiyacı var Salışan o ehtiyacını ödəyin Rasulullah s.a.v Necə ki? öz sahabələrini ziyarət edərdi. Həmsinin müşrikləri, kafirləri də ziyarət edərdi. Xəstə olduğu an, ölüm anında. Məqsədi nə idi? Məqsədi onları İslama dəvət etmək. Bu məqsədlə kafiri, müşriki ziyarət etmək olar. Amma onu əzəmətləşdirmək üçün ziyarət etməyi İslam qadağan edir. Baxın, həmsi Abu talib Rasulullah s.ə.v ziyarət etdi və ona şəhadət kəlməsini gətirməyi təlqin etdi. Dedi ki, şəhadət gətir, qiyamət günü sənə şəfayətçi olun. Lakin yanında olan Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbi Ümeyyə lənətullahi aleyhim hər ikisi kafir olub. Onlar Əbu Talibə şəhadəti deməyə nazal vermədilər. Dedilər ki, sən istəyirsən ki onun dinini qəbul edəsən. Abdülmühtalibin, yəni babalarının dinindən çıxasan, Abdülmühtalib də şəhadəti gətirmədi və babalarının dini üzərində öldü. Şafir olaraq öldü. Və Peyğəmbər s.səlləm bu an dedi ki, sənin üçün Allahdan bağışlanma deləyəcəyəm. Allaha da and istəyir. Və və Lə istighfiran lək ma lam unha ank mənə qadağan olana qədər sənə Allahdan bağışlanma diləyəcəm və qadağan olundu dərhal Allah subhanə və təala ona imkan vermədi ki, Allahdan bağışlanma diləsin. Ayə nazil etdi. Ayədə deyilir ki, "Mə kənəli nəbi və əlləzîna əmənə an yestəğfirû lil və ləu kânû uləw qurba mə təbayyan ənnəhum əsḥâbul-cəhəmm" Peyğəmbərə və onun ardıcılarına iman gətirənlərə yaraşmaz ki, kiminsə kafir kimi öldüyü onlara bəyan olduqdan sonra onlar üçün Allah'tan bağışlanma diləsin. Peyğəmbərə bu yaraşmaz. Başqa bir ayədə də nazil etdi ki, Nəkələn təhdi mən əhbəbdə və ləkinnə Allah yəhdi mən yaşə. Sən istədiyinə hidayət verən deyilsən. Allahdır istədiyinə hidayət verən. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in istəyili əmisiydi Abu Talib, lakin ona hidayət verə bilmədi. Həmçinin indi biz çox sevdiğimiz valideynlərimizə hidayət verə bilmədik də işte. gərək onlara ağır söz deməyək. Çünki onların hidayət yoluna gəlməsi bizim əlimizdə deyil. Allahın əlindədir. Eməli, biz valideynlərimiz üçün gecə-gündüz dua etməliyik ki, onları düz yola yönətsin Yoxsa bəziləri kimi qışqırıb onların üstünə deməli ki, kafirsiz, əbədi cəhənnəmlisiz, ölməlisiz. Yaxşı eləyir, Allah-ı Allah -tala sizə belə azab verir. Uf, ən zərif kəlimədir, uf demə. Bundan köbut kəliməni sən necə deyə bilərsən? Əzbət baxlar isə deyir ki, Allah-ı uf deyir. Uf demə, amma püf deyə bilərsən, başqa cür köbut şeylər deyə bilərsən. Gör, bunun ayənin başa düşməsinə bax. Bədbəxt. Ayəni düzgün başa düşmədiyi üçün Ağzına gələni vayədən nə deyir? Ufdan başqa <gülüyor> <gülüyor> Həmsinin xəstəyən ziyarət etdikdə ona, Ondan hal əhval tutmaq Soruşmaq ki, ürəyin nə istəyir? Nə alım sənimsin? Meyvə və, və s. Xəstəd öz növbəsində yarək əddaşmasın Deməsin ki, filan-filan şeyləri istəyirəm. Gətir, tez elə. <gülüyor> Hər ikisi o qaydalara düzgün riayət etməli. Sonra bu duanı xəstəyə etmək əlini başına qoyub yaxud o ağırdığı yerə qoyub demək ki, Allahım, Rabbin nəs ey insanların rəbbi olan Allahım ədhib bəs bu xəstəliyi ondan apar iş şəfi Ona şəfa ver, rəqiqətən sən şəfaət verənsən Lə şifə illə şifə oq Sənin verdiyin şəfadan başqa bir şəfa yoxdur Şifə nə yoxudur? Saqə ona Elə şəfa ver ki Xəstəliyi artmasın Xəstəliyi getsin Bu dəlildir ki Dərman, həkim Yalnız bir vasitədir Şəfaət verən Allahdır Baxın, hərdən həkim müəyyən bir xəstəlikdən müalicə edir. Hərdən də görürsən, həmən xəstəliyi müalicə edə bilmir. O şəx söylüb gedir. Bu nəyə dəvalət edir? Bu dəvalət edir ki, əgər bu bir qayda olsaydı, həkimin bu müalicəni müalicə etməsi, e, bu xəstəliyi müalicə etməsi bir qayda kim olsaydı, bütün xəstələri bu xəstəlikdən müalicə edərdi. Vaşin müalicənin özü şifanın verilməsi Allahın əlində olduğu üçün hər də müalicə edir. Hər də müalicə etmədikdə deyir ki, məsələn, hava hə, bilər xəstə həddindən artıq çox falan dərmanı atıb və ya özünü soyuğa verib bir bəhanə gətirir. Özünə bəraət qazandırmaq üçün həqiqi bəhanəni unudur ki, həqiqi bəhanə odur ki, Allah onun müalicə olmasını, şifa atmasını istəmir. Buna görə də hər nə xəstə müalicə olunmayıb. Öləb Başqa rəvayətdə də gəlib ki, Rasulullah s.a.v. xəstəyə başqa dualar edərdi və bu duaları Zikr Dualar kitabından tapıb oxuya bilərsiniz Lakin bu duanın məğzi nədir? O demək deyil ki, xəstələnən şəxs həkimə müraciət etməsin Özü-özünü duayla müalicə etsin Yox, həkimə də müraciət etsin və özünü də dualar vasitəsilə, ayə, Quran ayələri vasitəsilə müalicə etsin. Xüsusən də sehir və cadudan. Sehir və caduya heç bir dərman kömək olmadır. Sehir və caduya yalnız və yalnız Allahın ayələri, fələq, nəyəsi, xilas, fatihə, sonrası, ayət əl bu cür ayələr kömək edir. Və sehir və cadudan xilas olmaq üçün, malicə olmaq üçün bu cür duaları Hər hansı bir şəxs özünə edə bilər və başqa birisinə də müsəlman qardaşına da edə bilər. Lakin tələb etmək tələb etməyi Peyğəmbər s.ə.v bəyənməyir. Və məhşur hədistə Rasulullah s.ə.v deyir ki ümmətimdən 70 min nəfər sonra və suasız zənnətə daxil olacaq. O kəslər ki o dua etməyi buna rüquya deyilir. Rüquya etməyi tələb etməzlər. Şələnədir. Kimdən sizə tələb etməzlər Həmçinin yandırmaqla Mualizə etməyi buna da keyd edir Buna da tələb etməzlər Və həmçinin Tatayyur etmək Tatayyur, yəni Tayyur, quş kəlməsindən götürülüb O zaman ərəblər quş uçurdardılar Quş müəyyən tərəfə Deyək ki, sağ tərəfə uçuşaydı Gedib o istədiyi əməli edərdilər Sol tərəfə uçuşaydı, getməzdilər Yəni, bədbinlik, niqbinlik edərdilər. Lakin, İslam bunu qadağan etdi. Belə bir şey yoxdur ki, gecə vaxtı dırnaq tutsan nə olar? Qabağından qara pişir keçdi. Üstündə isə ağ ləkəsi də yox idi. Nə bilim, əyağına süpürgə də idi. Saçını qırxma, nə bilim, nə yüzləyə baxma. Cürəbəcür, bədbinlikləri Peyğəmbəri s.ə.v. qadağan edir. Bu cür etməsələr, və Allaha təbəkkül etsələr, inşallah o 70 70.000 nəfərdən biri olacaqsınız. Allah etsin ki, siz də onlardan olasınız. Lakin sahabilərdən biri artıq onlardandır. Uqqaşa, İbn-i Məhsən radiyallahu anhəhu Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, dua et, ya Rasulullah. mən də onlardan olum. Rasulullah s.ə.və deyir, sən artıq onlardansın. 70.000 cənnətə sonra qüsusasız daxil olanlardan. Sonra müəllif Cənazə barəsində Danışır Də bilirsiniz ki Siz də Bütün insanlar da hamı bilir ki Yəqin bilirlər Öləcəklər Kimsə bunu danırsa Qudrətli və qüvvətlidirsə Allahlıq iddiası edirsə Qoy Allah kimi ölməz olsun de. Ölməz Əzəli və əbədin yalnız Allahdır Allah kimi kimsə ola bilirsə Qoy elə etsin ki, ölməsin Lakin hamı Allahın bu qanununa tabidir Və necə tabidir? Qul kimi Baxmayaraq ki, nə qədər mal dövləti var Nə qədər elmi olsun Qüvvəsi olsun Yenə də ölüm anında Allahın bu qanununa tabi olur Hansı qanundu o? Ölüm, ölüm. Əslində xلاص elə bilmir onu. Bir kəfənlə hamı. Yalnız bəzilərindən başqa o kəslər ki, maşından dəfn olunur, paltarlarla dəfn olunur, bunların da təhnolunduğu hər bir zinət əşyaları torpağa çevrilir. Hamısı torpağa gedir. Bu qanundan heç kəs çıxa bilmir. Bu qanuna da deyilir qədərün kauni. Kauni gedər. Kəun, yəni kainətdə baş verən hər bir şey Allahın istəyi ilə vacib, məcbur şəkildə baş verir. Yer kürəsinin fırlanmasını heç kəs əks tərəfə fırlada bilməz, günəşin məşriqdən çıxıb məğribdə batmasını həks istiqamətə çevirə bilməz, həmsinin insanın ölümünü də heç kəs dayandıra bilməz. Kimisə əzəli gəlib çatsa, Allah onun canını alacaq. Heç kəs bunun qabağını ala bilməz. Və deməli, insan nə qədər təkəbürlü etsə də, Bu hallarda Allahın qabağında acizdir. Bunun qarşısını ala bilmirsə, ona deyilməlidir ki, ay, bədbəxt insan, sən nə ilə təkəbirlik edirsən? Axı, sənin bədənin, hətta bədənində olan ruh sənin deyil. Allah'ındır Allah bunu sənə verib müvəqqəti istifadə edəsən. Ölüm anında, yəni ölümə aid, Çox gözəl hədis var Peygəmbər sallallahu əleyhi uzun hədisdir. Qara ibn Hazib Radiyallahu anhu bu hədisi rivayet edib. Hədis səhihdir. Hədzi Əhməd Əbu Davud-da səhərə rivayet edib. Qara ibn Əbberə ibn Hazib Radiyallahu nəzurü bir dəfə biz Bir sahabənin dəfnində iştirak edirdik. Peyğəmbər s.ə.v. oturmuşdu, biz də onun ətrafında oturmuşduk. Sanki başımızda quşlar həyləşmiş. Bununla demək istəyir ki, yəni sakit tərpənmədən oturub Peyğəmbər s.ə.v. nə deyəcəyini gözləyirdik. Rasulullah s.ə.v-in yanında sahabələr görür necə ədəb ərkanla oturur. Təəssüf ki, bəzi qardaşlarımız bu ədəb ərkanı pozur, əxlaqsızlıq edir. Allah onlara idarə et versin. Həm. Xüsusən də cümə namazında xüsusən də qadınların cümə namazını cümə namazı getdiyi vaxt, xütbə deyildiyi vaxt o xütbənin pozması İslam ədəb ərkanına zidddir. Sahabələrin bu cür olması bizə dəlildir. Bara ibn Azib radillahu anhu deyir ki, səhabə dəfn olunduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi 3 dəfə qəbr əzabından sığındı Allah'a. Və dedi: "Əuzu billahi min azabil qabr." Qəbr əzabından Allah səğiniram 3 dəfə. Sonra İnsan ölən anla başlayaraq onu qəbirəyətində nə gözləyir, bunu izah etməyə başladı Və dedi ki, mövmüm bəndə, ahirətə qovuşub, dünyanı tərk etdikdə Dikkatlə yadınızda saxlayın Çünkü kafir bəndə gəldikdə, Peyğəmbər s.a.v. deyəcək, dünyanı tərk edib, ahirətə qovuşduqda Əksinə deyəcək. Nəyə görə? Burada hükmət nədir? Çünki mümin ahirət üçün yaşayır. Ona görə Peyğəmbar s.a.v. dedi ki, ahirətə qoğuşub, dünyanı tərk etdikdə. Kafir isə dünya üçün yaşayır. Ona görə dedi ki, dünyanı tərk edib, ahirətə qoğuşduq Onun üçün ilk növbədə dünyadır. Mümin üçün isə əvzəl ahirətdir. Ona görə də deyir ki, mümin ahirətə qoğuşub, dünyasını tərk etdikdə, Göydən Mələklər nazil olur Enir Bu mələklərin üzü günəş kimi Parlayır Gözəl simalı mələklər olur Bu mələklər Cənnət kəfənindən özləri ilə gətirir Həmçinin cənnət ətirindən Özləri ilə gətirir Və həmən şəxsin Gözünün Gördüyü son məsafədə Oturub gözləyirlər o şəxsin gözü hara qədər görürsə son məsafədə oturub gözləyirlər. Nəyə gözləyirlər? Gözləyirlər ki, ölüm mələyə gəlib onun canını alsın. Ruhu. Ölüm mələyə gəlir, onun başının üzərində, yəni yanında oturur. Bu barədə də ayə var. İzə bələqətül hülküm və nəh e, ləvlə ləv əzə bələqətül hülküm Pağ təvhina O zaman ki ruh boğaza yetişir, biz ona daha yaxın oluruq ölən şəxsə. Ölüm mələəyi qəsd olunur. Başa siz bizi görmürsünüz. Ölüm anında ölüm mələəyi bizdən də yaxın olur ona. Başa onu heç kəs görmür. Ölüm mələəyi müracət edir deyir ki ey gözəl ruh nəfs Allahın razılığına bağışlanmağı xatırına bədəndən çıx və bu ruh necə ki, su qabdan süzülür elə rahatlıqla möminin bədənini tərk edir Allah hamımızı o cür Ölən möminlərdən etsin Amin. Və ölüm mələyi bu ruhu götürür Götürməsi dəlildir ki, ruh maddədir Lakin keyfiyyəti bizə məlum deyil Götürməsi dəlildir ki, ruh məxluqdur Baxmayaraq ki, Allah s.ə.v. Tə bir neçə ayələrdə deyir ki, öz tərəfindən ruh verdi İsa a.s. öz tərəfindən, özündən, öz ruhundan Bu dəlil deyir ki, Allahın bir parçasıdır o ruh. İsa aleyhissalama Allah'ın oğludur Bu dəlil deyil Özündən, öz ruhundan Yəni öz tərəfindən Ruh naqlıqdur Allah tərəfindən Allahın bir hissəsi olsaydı Ona naqlıq deməzdilər Maddə deməzdilər Allah bilir nə deyərdilər Və ölüm mələk onu Ruhu götürür Bir göz qırpımında Gözləyən mələklər Həmən ruhu onun əlindən alır Yəni götürür Qaldırırlar Allahın dərcəhına Birinci səmaya qədər Siz bilirsiniz ki Səmada Yəni göydə Elə bir qarış yer yoxdur ki Orada mələk ya qiyam Ya səzdə və olmasın O qədər mələk var Hamısı Allaha ibadət edir Göy doludur mələklərlə Allaha ibadət edən mələklərlə Və bu ruh O mələklərin yanından kestiksə, o mələklər şahid olur və deyir ki, görəsən bu, hansı xoşbəxt bəndənin ruhudur. Nə gözəliyi gəlir bundan. Çünki o mələklər həmən ruhu o cənnət kəfəninə bükür və o cənnət ətirindən onu ətiriləyir. Bundan çox gözəl ətirisi gəlir. O cavabında deyir ki, bu flankəsin oğlu falan flankəsdir. Ən gözəl adına. <coughs> Dünyada çağırılan ən gözəl əbdən onu çağırırlar. 1-ci səmaya gəlib çatdıqda mələklər qapının 1-ci səmanın qapılarının açılmasını tələb edir. 1 səmada olan gözdətçi mələklər soruşur. Kimdir deyirlər falan kəs. Soruşurlar ki, dini qəbul edib, mömindir? Deyirlər bəli, ondan sonra Əmən şəxs üçün qapı açılır. <coughs> Ta yedinci səmaya qədər bu minvalla qapılar açılır. Ondan sonra Allah subhanahu ta'ala deyir ki, mənim qulumun yaxşı əməllərini, yəni etdiyi əməlləri illiyin deyilən yerə yazın. İlliyin deyilən yer nədir? Bu barədə alimlər ixtilaf edib. Bəzilər deyir ki, cənnətdə olan bir yerin adıdır. Bəzilər deyil, əməl dəftəridir. Müxtəlif cür var. Həqiqi mənasını Allah bilir. Ora yazıldıqdan sonra Qaytaran onun ruhunu cəsədinə. Bu dəlildir ki, ruhlar təbirdə olan cəsədlərdə olur. Lakin dəlil deyil ki, bütün ruhlar təbirdə olan cəsədlərdədir. Çünki peğəmbərlərin ruhları göydə, kimisininki birinci səmadə Kimisin 7-ci ki, də İbrahim aleyhisselam, 6-da Musa aleyhisselam, 1-ci səmada Adəm aleyhisselam və sərə. Merak ədisində bunu oxuya bilərsiniz. Və həmçinin şəhidlərin ruhları cənnətdə bu cür ruhlar xərqlənir. <coughs> Əksər insanların ruhları isə cəsədində olur. Okay. Və Allah sunat-alə görə nədir? Deyir ki, onları oradan xərq etdim oradan və e, oraya qayıt aracaqam və ya qiyamət günü oradan onlara çıxaracaqam. Cəsəd, bədən torpaqda olmalıdır. Ruhlar barəsində <coughs> yəni mövzu çox azdır. Hətta Peygamber s.ə.v Yahudilər ki, gəlib Peygamber s.ə.v deyir, ruh barəsində bizə xəbər verir. Peygamber s.ə.v susur öz deyək Allah Subhanahu ona ayan hazır etsin sonra Ayan hazır olduqdan sonra dəriçi ruh barəsində mənim xəbərim yoxdur. Çox az bir məlumat verilib. Buna görə ruh barəsində soruşulduğunuz zaman deyin ki, onun həqiqət necə həqiqət olduğunu, hansı maddədən olduğunu, insan bədənində necə yerləşdir yerləşdirildiyini Allah bilir. Və o ruh barəsində yazılan qalın qalın kitabları da oxumağa sizə məsləhət görmürəm. İnsanları da o kitablardan çəkindirməyə məsləhət görürəm. Çünki o kitabı yazandan soruşsan ki, heç <coughs> onun ömrün, ömrün öz ruhunu bir dəfə də olsun görmüsən? Öz ruhunu görməyən bədbəxt başqalarının ruhu haqqında kitab yazır. Müdafiə eləyir, namizəd olur və s. fəngyatlar, bunların da hamısı Allahın Allahın dediklərinə ziddir Ruh cisdimə qayıldıqdan sonra, qayıtdıqdan sonra iki mələk nazil olur. Ləkir və Munkir adlı mələklər bu mələklər Cəlib həmin şəxsi möminə sorğu-sual edir. Rəbbin kimdir? Mömindir ki, cavabında Allah. Dinin mömindir ki, cavabında İslam. Peyğəmbərin mömindir ki, dir: Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm nömin olmasaydı indi görəcəksiniz kafir və münafiq buna cavab verə bilmir baxmayaraq ki, dünyada ikən onlar deyirdilər Rabbimiz Allahdır, inanırıq ki, Allah var Məhəmməd Peyğəmbərdir, inanır və İslam dini bəli, düzgün dindir amma əməl etmədiklərinə görə ona cavab verə bilməyəcəklər nə ki, bir şəxs institutda daxil olan bir şəxs desin ki Böyle bu suallar İnstitutun sualları, böyle, testin sualları Bilirim ki cevap budur Ama o suallara hazırlaşmasın O imtihandan keçebilirler Keçebilmez Hepsinin de hemen şahs O imtihanlara, bu dünyada imtihanlara Evvelceden özü için azüge toplamasa Cevap yığmasa Kabirde Veya kıyamet günü O imtihandan keçebilmeyecek Ve cahenneme düşənlərdən olacaq. <coughs> Bunu dedikdən sonra deyir ki, mən Allahın kitabına iman gətirdim və onu əməl etdim. Allah s.ə. də əmr edir ki, onun üçün cənnətə qədər yol salın. Allah bilir, xalçı olacaq, nə olacaq. Allah bilir, lakin cənnətə qədər. Və cənnətin qapısı açılır, xoş, iyisi, havası onu vurur. Qəbri də gözünün gördüyü məsafəyə qədər genişlənir. Ağlımızla bunu dərk etməyə, fikirləşməyək ki, bir şəxs o qədər genişlənirsə, bəs qəbirşanlıqda digər şəxslər hara bastırılır? Bu dur fikirləşməyə fikirləşmə düzgün deyil. Çünki ümumən, əslən, heç qəbiri atsan, görəyək ki, ondan əsər alamət qalmayıb, çürüyüb, torpağa qarışıb. Qeyb, aləmində ona bu şeylər verilir. Nə şəkildə verilir? Allah bilir. Bundan sonra Onun yanına çox gözəl simalı, gözəl geyimli bir insan gəlir və deyir ki, hə, gözəl iyilik, gözəl iyi gələn, ətirli insan gəlir, deyir ki, mücdələyirəm səni, deyək ki, müştuluğumu ver, artıq sən cənnətliksən. Budur, budur, sənə Allahın verdiyi vəd həqiqət oldu. Allah sənə verdiyi vədi xilaf çıxmadı sən o kəslərdən oldun və deyir ki, sən kimsən? üz gözündən yaxşı insanı oxşursan deyir mən sənin yaxşı əməllərinəm Allah məni insan şəklində salıb və baxır görür ki, artıq həmən şəxsin dediyinə görə və cənnətli dəbirdə bu cür şeylərə nail olduğuna görə bilir ki, artıq yeri cənnət və dua edib Allaha deyir ki, Allahım qiyamət tez gəlsin eləyid qiyamət tez olsun qiyamətin tez gəlməyini tələb edir ki dua edir ki cənnətə düşsün sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kafir barəsində bəyəxdə dedim ki bir dünyanı tərk edib ahirətə qoğuşduqda o qədər bu şəxs dünyaya bağlıdır ki Öləndə o dünya elindən çıxır, sözsüz. Lakin o qədər bağlı olur ki, öləndə də o dünyanı tərk etmək istəmir. Dünyaya bağlı olur. Məcburi şəkildə tərk edir. Ölüm anında yenə gövdən mələklər inir. Bu mələklərin çox zəhmli sifəti olur, siması olur, əzəbli. Özləri ilə kişisə gətirirlər. <gülüyor> və həmən şəxsin gözünün gördüyü məsafəyə qədər e, son məsafədə oturub gözləyirlər. Ölüm mələyə gəlib deyir ki, ey xəbis nəfs, yəni ey murdar, ey pis nəfs ruh çıx Allahın qəzəbinə. Allahın qəzəbi tutub ona. Və bu ruh necə ki, yaş, yun, e, tikanlı məftilə, tikana dolanmış Yaş, yun O tikanlı məhdillərin Tikanlı məhdillərin necə çıxırsa Həmən ruh Bədəni O cür əziyyət verə-verə Çıxır Təsəvvrinizə gətirin Bu təxmini təsəvvrimizə gətirmək üçündür Peyğəmbər salısa ilə bu əzəb əziyyəti Bizə başa salır, zahir edir Və o ruh çıxdıqda Həmən o mələklər Dərhalanı götürüb Kisəyə qoyur və qaldırırlar Dünya səmasını. Hansı mələklərin yanından keçirlərsə, hamısı deyir ki, bu nə pis idi, bu nə pis bəndənin ruhunun isidir Və onun ən pis adları ilə çağırıb deyirlər ki, bu flankəsin oğlu flankəsdir. <coughs> Birinci səmanın qapıları heç onun üçün açılmır. Birinci səmanın qapıları açılmır. Və Peygamber səhələm, bu an Araf surəsi 40-cı ayəni oxuyur. Siz də bu ayəni oxuya bilərsiniz. Əraf surəsi 40-cı ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və tüfəttəhü lähum əbwābu s-samā'i və lā yadxulūna cənnəte hattə yalcəcə cəməlu min samil xiyāt." Hattə yalcəcə cəməlu fə samil xiyāt, o zaman daxil olarlar ki, deyə qapılar onlar üçün asılmaz Onlar cənnətə o zaman daxil olarlar ki, dəvə iğnənin gözündən keçər. O dəməkdir ki, onlar cənnətə heç zaman daxil olmayacaqlar. Dəvə iğnənin gözündən keçə bilməz. Düzdür. Allah dəvəni iğnənin gözündən keçirə bilər. Amma Allah bu misalı bizim üçün çəkir. Yəni, biz bilməliyik ki, dəvə iğnənin gözündən keçməyəcək. Keçmədiyi kimi kafir də cənnətə daxil olmayacaq. Heç vaxtdır və əmr olunur Allah subhanətə alə tərəfindən əmr edilir ki, onun əməlləri sidcini yazılsın sidcində yenə bir yerin adıdır bəzilərdir, zəhənnəndə olan yerin adıdır bəzilər deyil ki, sol tərəf sahiblərinin kitabının adıdır pis əməl dəftəridir qürəbəzi rüzahlar var, Allah bilir həqiqə həqiqi mənasını ki, nədir ondan sonra onun ruhu oradan çırpılır bədənlə yerə, çırpılır Və bu barədə həd surəsi 31-ci ayəni oxuya bilərsiniz. Peyğəmbər s.ə.v bunu oxuyur. Deyir, kim? Və mən yüşrik billəhi fəqəən nəmə Kim Allaha şirk, şərik qoşubsa, küfr edibsə, sanki göydən yerə sırpılır. Bu ayəni də oxuya bilərsiniz. Ruhu bədəndə qayıtdıqdan sonra yenə iki mələk gəlir, Nəkir və Munkir adlı mələklər, soruq sual edir. Və bu soruq sualda suallara cavab verə bilmir. Deyir ki, bəli, insanlar nə isə deyirdilər, mən də təkrar edirdim. Və şaşqın vəziyyətdə deyir bunu. Cavab verə bilmir, ondan sonra əmr olunur, onun Çün, cəhənnəmi bir yol açılır, cəhənnəmin qapısı açılır, cəhənnəmin o istisi, pis isi ona deyir və qəbri o qədər daralır ki, qabırğaları bir-birinə keçir. Bu cür qiyamətə qədər qalır və bu zaman onun yanına bir ətli insan gəlir və ona baxıb deyir ki sən kimsən? Üz gözündən zəhir mar yağır deyir ki mən sənin etdiyin əməllərəm Allah s.ə. məni insan şəkimlə çevirib və müjdəliyirəm səni azabla, zəhənnəmlə və bu vaxt dua edib deyir ki Allahım, qiyamət qotmasın razıdır ki qəbirdə o cür azab əziyyət çəksin amma cəhənnəmə düşməsin. Dünyada necə xoş yaşayırsan yaşa, cəhənnəmə bir an daxil olub çıxdıqdan sonra o xoş günlərin bir anda unudulacaq, yaqından çıxacaq. Bunu dünyada bir misal çəkmək olar neçə illər dövlətin qanunlarına zid hərəkət edənlər, qanunu pozub, dövlətin əmlakını yeyənlər, cəzalandırılıqda Neçə illər yeyib, bir-ki il türmədə qalmaqla bütün hamısı burnundan gəlir. İndi görən, Allahın qanunlarını pozanlar, bir an cəhənnəmdə qalmaqla o dünyada etdiyiləri keflər onların burnundan necə gələcək. Ölən şəxsin cənazə fəslində qayanaq, gələn dəfə gələn dərs davam edərik, inşallah. Allah bizi sabit olanlardan etsin. Amin sənə fəhlənin üçün. Amin. Və ölənə qədər peyğəmbər sallallahu əleyhi və ilə gedənlərinə. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka